الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد القلوب نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يُطَعَ أنزل بلغوا كُمي نَمِبِيلِ مَثَلُ الْبَابُ أَثَانِ ni thani asara ma ni thalif asara nazo mlango hapi mbani kita mbani kita ya thalif au kani thalif nama albabu thalifu asara mlangwa kumi na tatu باب مثل المؤمنين مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأرضة Inshallah ndo mlango wa Tanzala ukusoma. ambao Unazumzia kuhusu Mumin na mnafiki na kafir Mtuma anasema kwa mathal mumin mfano wa mumin kaz-zar'i ni kama mmea. Ni al-zaraima nakin Wamafalu al-munaafiki walkafiri naa kasema mtume mfano wa na mfano wa kal arzati. al-arza ni aina flani kia yammea Na inshallah takuja kufanua tunapoanza kueleza hadithi Asatajua kwa kwanini mtumia akafanisha Mumin na aina meahu Na pia akafanisha kafir na meahu Mbao takuja kueleza An Kaab Ibn Malik Rabi Allah wa Anhu kala, kala Sallallahu alaihi wasallam. sallamu Anasema Uisahaba Kaab bin Malik فانزل الله زوجيك يا قمت من رحمن اماني زوجيك اامسى مثل المؤمن مثال مؤمن كمثال الحامه من الزرع مثالك لمثال و ليله شينه Manake ni em, Ule mtu unapuanza kumea hivi Na unapukume mea Manake ni Ile gogo ambalo huwa lio Kasa ndio mtu wenyewe Kisha sa ndio Matawi na matagaya natoka hapo Sasa lile gogo lenyewe ile Ambalo ndio mtu wenyewe Ndiyo mfano wa mumin Ambalo ndio sa huwa nguzo ule mti penye sama taga matawi ya pale. Asa mtume anasema Uwondo mfano wa mumin Nasema mtume Kamathali alhama Na hata kwenye kitabu Nathana maeleza Haka sema alhama Hiya asaka Ani nisaka Ule mti wenyewe Saka kwa mwanadamu Ni hapa kwenye mgu Ani muundi Mfupa unapatikana kati ya goti Na enyao amana 6 lakini sasa kwenye mti ni ule ambao umesimama hivi kiasi cha kusa hapo ndio mataga yanatoka kwa hivyo anasema hia asaqatu walqasabatu alayina na pia anasema ni mfano wa ule mti ambao ni laini Ule mti ambao ni laini Alqasab huwa manake ni kama Mua Mua Qasab ni mti wa mua Kwa hivyo anasema Ani mti ambao ni laini Anasema huo ndio mfano Na imu wajua mua huo natoka Moja hivyo mti moja mmoja kwa moja hivyo Bako jundi unapata majani majani Sasa ule mti do mtuma kaufanisha na almumin. Nakasema kamathali, alhamati minazarii. Kisha mtuma kafano, kakasema, tufi uha arifu. Ani upepo huwa unaballisha-balisha, ama unayumbisha-yumbisha una yumbisha, yumbisha, ule mti tasrawha maratan mara unapata kwa ume fanya ule mti wanguke upande fulani wa ukra na mara upepo na usimamisha ule mtu nasimama unaweza kupata kwa ule mti mara unapewa na upepo mpa unaona kwa umelemea kana kama unataka kuanguka mara upepo unaenda unafanya mpaka unasimama uima, basi ule mtu nilea kwenda hivyo hata tahija basi ule mtu nilia kuwa katika ile hali ya kupepewa na upepo mara unaenda mara unaamka unainyoka unafanyaji mpaka mwishoe unakoma ule mti na unakauka. unakauka na kisha unakauka na hivyo ndio vile huwa mmea huo mfano ukiangalia miti kama za anis anazunguzia hapa mtume hizi mimea midogo midogo mfano kama mchele mtama e, wimbi mahindi na mimea kama hizo zile miche zake ni midogo midogo na ambazo huwa si mti mkubwa kama mti wa mwembe ama mti wa e, ambazo huwa ni miti mikubwa ni zina nguvu. Ni miti midogo midogo. Kiasi cha upepo ukija unapata kwa upepo mme unafanya paka zile miti zina, zina lala Upepo sno ki tulia, zinazoregea zinakuwa sawa hivyo. Na Mtume anasema hali ya muumini ni kuwa hali hiyo. Lakini atakuja kueleza kuwa anakusigia nini hapo. Anasema mtume kuwa hata Kisha hizo miti zinakuwa katika hali hiyo hiyo, katika kuwa kwake. Na kata kile hali, hata tahija. Tahija manake hata taibasa. Anipakizo miru zinakuja, zinafanyaji, zinakauka. Na kukauka, manake sasa zinakuwa, bio zimekoma, na imifika sawa katu wakua, zinavunwa. Zinavunwa. Wamathalu al kafiri, ishamtima nasema na mfano wakafiri kama mathali arvati almujdiba mfano wake ni mfano wa mti wa alarza na ti wa alarza ni mti ambao ani hauyumbi yumbi uko pale kwa pale hapa mesema amesema athabita al muntasiba almustaqira ani maana yake ni mti ambao hawendi hivi wala hivi wala uko pale pale thabita ani umekita al muntasiba manake umenyooka almustaqira manake uko kabisa ala asliha Anikatika, katika asliyaki asili yake ani yake nguvu na kisha kwa, kwa hivyo manake ina ule mti hauendi hivi wala hivi kwa hivyo hivyo kuna wakati tutapata upepo umepeleka mpaka umelemia huku, au umelemia huko ama la. Kwa vile vile anasema la yu fiha hatta yakuna inji afuha maratan wahida manake ni mti ambao hakuna vile utapata kuwa utapelekwa na chochote ulemee huku wala huku hatta yakuna inji afuha maratan wahida nam animpaka ifike ule wakati wa kuungwa ama kutoa kutoka kwenye ardhi mara moja wala hakuna kwetu kuna wakati utakua mbisho, mbisho kama mara kwanza utivone ule mti wa kwanza wa katika roho nyingine wataadiluha maratan hata yatiahu ajaluha manake uli upepo unaulaza ule mti Mara ingine anasimziu ule mti yamboni kama mumin Na wakati ta taadilo ha Una nyoka ule muti hata yatiaha ajaluha Mpaka mwisho wake ufike Ya kuwa uje utole kwa kuwa usha koma, Na kwa hivyo usha sasa Ushafi wa kutumika Ibu vile mumin yuku. Wa mathalu al-munafiki Mathalu al al-muj-viba alati la yusibuha shei un. Annamfano wa mnafika, napiakasena mnafano wa kafiri, mfano wa ule mti, ambo mekauka, kisha ambao, la yusibuha haupati, shei unashashoti. Mbakia vile vile. Ule upepo hau yumbishi ule mti kabisa. Mbakia vile vile. Baadi ya مهلا ما ونسيما هو متي أبو متمي الويتة الأرضة المجببة نمتي أبو نيتو الشجرة نعم المجبية نعم نفسه نفسه المجبية أظنوا هنا في تحت فسرة هنا في تحت فسرة الثابتة المست... المنتصبة المستقرة ثم قال وإن جعفها أي رأيت المكان نعم أنا لا يفيها شيء حتى يكون إن جعفها واحدة أنا في كل لقاء وقوا وناموله مراموجا ساسا الأورزه الموجي ده هي asa ukawa umebakia vile vile upepo kija hauwezi kuupeleka hivi wala hivi wala hivi ano kwa imara moja kwa moja ni kama mlingoti asi ndokawa nikasema kuwa baadhi ya ulama wameita huu mti ya kuwa ni shajarati asanu as-sun jina bali wameita na huu ni mti auwezo kaupa jina kwa lakintu sifake ni kuwa ni mti ambao huo umekauka kiasi cha kuwa anisiraisi upepo upeleke huku na huku kama vile miti mingine imepesenepesi ingawa lakini baadhi ya vitabu kiangalia wanauita kwa lugha kizungu ya kuwa ni pine siji kama mtu namboni tuwa pine pine tree na ujua? siji kwa niya muji mkiangalia kwenye vitabu mutawona misi jina meti kwenye kisaili lakini mkiangalia kwenye mtuaje e, google mkangali, mkandika hii jina pine tree utawona mtu pili unaka ane utawona suraki kisha mutajua kuwa ni ainagania umti ama taka niwanaisha lakumutanambia kuna kituaje kisaili sababu mimi siji majina mitu wa Kiswahili. Wachana uoneshe kwa ficha ndio wenda labda mkaniambia kuna haja ya Kiswahili. Utansaidia pia. Sasa mimi nimetafuta hizo Kiswahili yule mbana anajua kisa hilo aje aone mtalafa ananiambie tutakoe nitwajie bismillah ibn sajde niona umeona sio njoo njoo huku hapa ndo hapo nitoje sahihi yaa bwana uje sasa na nyi ndio haya ndo hapa mkubwa unaishia wenzako alafu ulizoni twa Okay. Niito Mwingajini. Mwingajini. Aya alimuoneesha yule za ku labda ni za kujoke checking. Mchindau hapo nene alafu huyo anasema Sasa ndio ka Lakini kwa wale ambao wanajua kwa swahili watuambie ngalau tunaweza tuka tukajua tumtumie doka gani. Eh? Onyesha wale ambao kudo wana sana. Tafadhali tafadhali. Onaisha hata huyo ndugu yetu hiyo kutoka huko Tanzania anaweza akawa anatusaidia zaidi ya nini. Hmm? mtu anaitwaje kwa Kiswahili? Hm? Temineria. Kiabao. E, eh, basi ndio hivyo. Alimuhimu. Huyo ni mtu ambaye unafasiliwa mbao. Eh, hata wanywa mimi hata mimi nasema kwenye watu atamaa sema tupaini pain pain pain. Mm. Lakini sasa الله أعلم Msime naitwa mtermineria Mtermineria M cha niandike hivi Al Sama mutawashika hivyo. Sikine tukizumzia na ujia wanaitwa hivyo. Mte mineria. mti, ni mti ambao ni mgumu. Anu pepu ukija. kuona kuwa upepo pepu na mpaka chini. Amu na upeleka hivyo chini. Kama vile unapeleka hizi miti mdigo mdogo hizi za kama mtaje. E, tumesema miti kama nini? Ya Mahindi, ama miti kama ya e, Ngano, ama Mchele, anizi miti Mdogo midogo ni, ambazo huwa Naimbi shimbishwa hivu, Lakini huu ni miti mkubwa ambao mfano wake ni mfano hizi miti Kama miembe ama miti kama um, eh, Ani miti ambazo huwezu kapata upepo Upeleka mpaka, ima upeleka Bisa ungoke, wanguke, amu bakie Vile vile, kuhu zitakazo kuwa Zinaimba yuba nini, ni yale ma Jani pekiya kia ni yale matawi lakini mtuinyomba kia vile vile nam nadhani paka hapo tusheli wana sasa maanake nimi bada kuelewa tafote hizi mtu mwili ya kwa huu ni mti ambao upepu kija una mara una anguka mara unasimama sumama hivo basi maishaka ni levi mpaka mishoa maishake ukisha kawuka una funua, mamba naisha na huu hao umekawuka ivo paka sikilu takuja kukatwa tenizo mbao ama katukungine maisha kipenisha hivyo asamana ya hadithi na mfano, mtume kufanisha mumin na huu mti na kafanisha mnafiki na kafiru na mti huu anasema walmana anna lmumina haithu jaahu amrullahi hatua kwa hivyo hapa mtume mifananisha mumin na ule mti ambao maru pepu na upeleka hivyo pandewu, maru na lalopande huu maru nasmama hivyo Asilo ilo upevo mtumme amifanisha ni kama ili amri ya Allah. Yakuwa amri ya Allah. Ina kumjilia mumin. Ikiwa ime muambia inenda kulia. Anienda hivy. <coughs> amri ya Allah. Iki muambia kushoto hivy kushoto. Amri ya Allah. Iki muambia kwa bakia hivy hivy hivy. Bakia hivy Ani mumin. Anafata vile. Allah mi muambia. Faini wakaa alahu khairun. Farihabihi. Washakara. Kwa mumin. Ikiwa atapatwa na maritizo katika maisha yake mfano ya kila siku Akayumbishwa kifiku wakati mpaka hali yake si nzuri yeye anabakia katika ile amri ya Allah li awe Na anasubiri Na ikiwa atapatwa na jambo la furaha na jambo la nzuri Basi anafurahi na nafanyaji anashukuru anasasema hivi fain waka alahu khairun akipasna jambo la khairi faraha na farahi bihi kwa jambo hili washukrani na nashukuru wain waka alahu makruh na ikiwa tafatuna jambo la makruh na kuchukiza sabara na subiri na wala hanuniki wala lamiki anajiua ni amri ya allah yuna ni qadaa ya allah na niendelea na waraja bali Kati katika ule msiba uliompata mpata antarajia na pia antarajia malipo kwa kusibili kwaki faitha ndafa anuhu lakini ule msiba mfano kiume mpata ukamuondokea iatadala shakiran anarudi katika hali ya sawa na hukuwa nashkuru Allah kwa kumundu janini ule msiba sasa inamana kuwa mumin anapopatwa na amri ya Allah na amri ya Allah ineza kufikia. Ikawa ni amri yake Ama amrun Sharai. Kua amri ya kadaa Niile amri ya Allah mepitisha kuwa Jambu hilo li kupate Upende usipende Ni Lazima utaparka na jambu hilo Sasa mumin anapatna jambu kama hilo Ambalo Allah ame mpitishia na Amme hukumu kuwa li mpate Ikua ni jamba ambalo ni msiba Basi huli msiba tafamana nao Na tena nao napotakiwa Opeleki katika maisha yaki islamu Ule msiba unapomalizika mwaka mundukia. Atarudi, amushkuru Allah kwa kumuli msiba msibu. Na maisha yaki ya kisilami kama kawaida hida. Anavotakiwa. Lakini ikiwa ni amri ya kuwa alikuwa natakiwa fanya jamu fulani, basa nafanya hivyo hivyo. Akatazike na jamu fulani, atakatazika. Kwa hivyo, ye ni mtu wakupelekuwa na Allah. Anavotakiwa, aende anaenda. Bila ya kushindana wala kubishana. Kwa hivyo, hangangani. Anisi mtu ambaye aniame ni yakua mimi niko hivi lakini anambiwa nienda hivi ama hivi ama hivi na kisha si eti akiwa katika hali nzuri basi eti abakie hivyo ndio au muislamu kwa kuwa atapata msiba anasema kuwa hapana sitaki na mambe ya uislamu anabakia katika hali ile isipokuwa anajua kuwa mambo yote ni Allah ndiye ameamua hiyo sahali ya kipande hichi ni sawa na ile hadithi ya sema, ajaban li amri mumin. inna amrahu kullahu khairun Olesa dhalika liahadimu illa limumin. Inasabatuhu saraun shakara fakana khairan lahu. Wa inasabatuhu saraun sabara fakana khairan lahu. Kwa hivu kipandicha kwanza cha mfano wa muslamu na uo mti. Ni sawa na iyo hadifia mtuma nasema. anifraha ilioje wa jambu la mumin. Ya kuwa mumba yaki yote kwa kini khiri. na jambu la furaha. Anashukuru na inakua na khiri kwa kini. na jambu la musiba anasubiri ni na khalili kwake na hilo hali si kwa ni kwa mumin peke yake maana ni kwa kafiri kawa hivu na mnafi piaweza kawa hivyo wal kafiru kisha mtuna kasema mfano wa kafiri katika baadhi ya riwaya zimekuja kalbairi mfano kama ngamia alladhi <clears throat> la yadri limada akaluhu ngamia ambaye hajui kwa nini amefungwa Walimada atalakuu na kwa nini wamemfunga kama jafi hadithi na akhari hiyo ni katika jiji lingine lakini hadithi na nayo mtume mfano wake ni mfano wa mti ambao umekomaa na ni mti mkubwa kiasi cha kuwa hawendi hivi wala hivi wala hivi anu mebakia pale pale fala yasbiru wala yashkuru hana mambo ya kusubiri wala hana mambo ya kushkuru kwa hivyo hatambui kuwa jambo ambalo mepata laheri ni Allah amemjalia wala hatambuya kuwa msibu umempata kwa hivyo nitakiwa na Allah atamwondoa ye yani kila wakati katika mambo yake ukafiri hata idha arada Allah ihlakahu asamahu basi nabakiaye hivyo huyo huyo ukafiri na huyo mnafiki mpaka Allah atakapotaka sasa kumwangamiza anamaliza kabisa fa yakunu mautuhu ashaddu adhaban alayhi basi sasa ile mauti inakuwa ni adhabu kali zaidi kwake katika ile hali ya kuwa yeye anakuwa mshu wake ni mbaya kwa nini kwa kuto endana na vile Allah alitaka aishi katika maisha ya kumtwi na kuelewa kuwa yote ya namutokea lazima elewa kuwa ni Allah subhana wa ta'ala ame hukumu kuwa apati na mbuhayo hadithi kwa hivyo ya kuwa yatakiwa takia umislamu asiwe ni mwenye kubakia katika hali moja na khasa khasa ile hali ambayo inakuwa ni hali ya kutukubaliana na maisha ambayo ya hasa khasa khasa ni maisha ambusi mazuri basa kawa ni mtu mwenye kuona kuwa Allah haku jambo la sawa na haki na kisha baada sasa akawa hata mtambui Allah katika maisha anaishi naishi tubura maishi katika hali ya kuto mjua Allah ni hali ambao musulamu hafai huishi bala ntakiwa musulamu aishi kwa kufata amri za Allah kwa ile amri ya Allah na hukumi ya Allah ndiyo mtuma kafanisha hapa na upepo. ya kuwa huwa unampeleka vile musulamu na musulamu yuko flexible anima nake ni mwepesi anaenda hili amri itakuwe mpeleka nelewa lakini sasa kafiri nae mtume akampigia mpigia kama mti mgumu kubwa ambao hauwendi popote amri ya Allah ikija kupali pali hafati vile Allah anataka wala haileke Allah antaka ileke ambaki vile vile kasa jambo hilo jambo ambalo ni baya zaidi kwa mumin kuwa hivo akiwa hivo na anadai kwa ni mumin hata kwa mumin ispokuwa hata ni mnafika atakuwa ni mnafika namu ya hadithi hadifi na dhani Hadifi ya أن باب مثل المسلم مثل النخلة مفانو ومسلام نمفانو ومتي ومتنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا karibu na mtume rehma na amani ziwe juu yake fakala akasema bishajaratin ebu ni elezeni kuhusu mti shibhi au karajuuli almuslim mti ambao unafanana ama ni mfano wa muislamu manamme. ingawa hapa mtume ametaja mwanaume tu katika hile kuwa alikuwa na wanaome mbele yake lakini nakusudia muislamu ya yote sasa wa au wa sasa mtuma lipolezo hivu haka huo mti ambao mfano wake ni mfano wa muislamu ambeni mwanaome la yatahatu warakuha mti ambao Majani yake hayanguki Laa yata hatu Laa yata sakatu Warakuha Majani yake hayanguki Kama majani ymiti mingini Tuti ukulaha Kulla hinin. Nimti ambau Huwa matundaake Yanapatikana Kulla hini kila wakati miti mingi ambayo ni miti ya matunda huwa ni miti ya msimu mfano kama miembe unaweza pata kuna msimu wa maembe msimu wa mapera msimu kama machungwa msimu wa avocado msimu wa kama ni nanasi msimu wa... lakini sasa huu mti ambao mtu ana uzumzia ni mti ambao wakati wote Ukienda shambani utapata kuwa matunda Sipo kwa matunda yako Sipokuwa kwa ya na shindana lima hiiwe mwanzo hii badai hii kitu kama hivyo 6 قال ابن عمر سasa akasema ibn Umar baada mtume kuuliza swali hilo now ibn Umar alikuwa hapo lakini sasa alikuwa bado mtoto mdogo kwa kijana mdogo Asa akasema sema Ibn Umar Fawakaa fi nafsi annaha annachlatu Katika nafsi ya ki, Ibn Umar Akahisi yakuwa huo mti yambo mtuma naulizia Utakuwa ni mti wa mtende Kisha waraitu Ibn Umar anasema kuwa nikaona kaona ya kuwa katika waliuka hapu abakani Wa umara na pia umara maini babake yuku Laa yatakallamani Lakina hao haongi Wa minyamaza Fakarihitu anatakallama Umar kasema kwa vile mini mdogo Nikachukia nisionge Itakuwa ni kama Anisinaishima na watuwa kubo Au akula sheani Ama nikachukia Nisisime shochote Nikona fadhali kunyamaza Andi itakuwa niishima na adabu Fakala Umar Umar kasema Laan takuu kultaha ani kule kwa wewe Ungelisema na ukataja kuwa mti ni mtu omtende kama unavosema kwa ulihisi katika nafsi yako hiyo ahabbu ileia min kadha wa ilikuwa jambo hilo kama ungelifanya ni bora kwangu mimi na zaidi kuliko hivi na hivi kuliko hichi na hichi na hiyo ni kwa ni nigejifunia kuwa ngalao pia mina mtoto ambaye ani ufahamu wake ni mwepesi na <coughs> ani ukani fanya paka nijifunia njif, kuwa na mtoto kama lakini sasa masahaba mtu malipuuliza hivyo wakawa wanataja miti lakini miti ambazo nazitaja mara nyingi wakawa akilizawu zimeenda kwa miti ya mwituni Kani kila mnafikiria mtigiani huo wa mwituni ambao utakuwa hivyo. Hasa wakawa kila mwenye kutaja mtuma na sima hapa na si huo. Wakitaja na sima si huo. Kwa sogani, wali wakitaja miti ya huko mwituni. Na ambapo kumbe huo mti. Kwa pale pale pionaiishi. Sabu mtende si mti wa Ni mti ambao unapatikana na shambani. Na ulikuwa uki, limwa na na masohaba. Lakini saha wakasau, ukumbuka mti huo, akiliza uzi kawatuma kwa miti zingine. Asa kido akisema mtu mkasema hapana hapana hapana mpaka mshoe wakashindwa na ukamwambia mtume awaambie na ndipo mtume akaoeleza ya kuwa ni mtende Sasa hiyo imekuja kwa hadithi nyingine hadithi na Abdullah ibn Dinar Anahu sami'a ibn Umar yaqul ya kuwa yali msikia ibn Kala Rasulullah sallallahu alaihi waalaisilama. Yakuwa mtumea alisema, Rehman ammanisimu Inna mina shajari. Shajaratun la yaskutu wa rakoha. Akika katika miti. Unamti ambao majaniyake huwa hayanguki. Wainaha mitlu almuslim. Nakika huumti mfano hake ni mfano umislamu. Asa dithime kuja almuslim. Mutlaka. Ani muslimu bila yakuasema kuwa rajilu Muslim. Yasaabu ni kuambia pale. Mtuma liitajia rajulu, ane mi aglabia. Lakin siya kuwa, eti mwanaome pekehina na kusidiwa. Musilami yote, sasa mwanaomukia mwanaome. Asa hapa mtuma yaka sema kuwa, mpana umti ni mpana wa musilami. Fahadithuni, asa mtuma kamiwa sahaba, ni elezeni, maa hiya, Fawaka annasu, fi shajaril bawadi. Watu wakawa, wameangukia... Na kufikiria zile mitiza huko al-Bawadi mashambani Na huko maporini Qala Abdullah Akasema Abdullah bin Umar Wawakafi nafsi anaha nakla Lakini mimi katika napsi yangu Ikawa, nikamukia kuwa huo lazima utakua nini Ni mtu wa mtende Fastahia itu Lakini nikawona haya kusema kuwa ni mtu wa mtende na ili hali pale kuna masahaba kubwa kwa umri kumliko kwa he kubwa kuona fadhali niamaze thumma kisha baada masahaba saa kushindwa kusabu wa metaja miti nyingi mtuma kakataa sizo thumma kalu mushoi mtuma kasema na mahia tueleze ni mti upi uo, eo mtumi wa Allah ya Rasulallah kala ndipo mtuma kasema Hiya annahlatu, tu Uo mti ni mti o mtende Kala Akasemi bin Umar Fadha kartu li Umar Nikamueleza Umar babaki Fakala Sasa likumueleza kini chatokea kuwa Mi likuwa na ni mtende Lakini liona haya kusema kwa sabu Iliona kuwa kuna pale Nikawa swezi nko Lakini mimi muanzo ata kabla mtuna kutaja nilikuwa nishajua ni mtende Asa Fakala akasema Umar la antakuna kulta hiya nakhla an kama ungelisema kuwa ni mtu mtende ahabu ilei ya min kadha wa kadha jambo hilo kwangu ni bora zaidi kuliko hata hili na hili kwa hivyo hadithi ni hadithi ambayo <clears throat> Tuona kuwa mtume sallallahu amepigia mfano wa muislamu akampigia mfano kuwa ni na mti wa mtende swali ni hili je mfano huu hasa lengo lake nini ni lengo lake kuwa muislamu hakuna jambo lake lolote lao kama muislamu ataishi inavyotakiwa hakuna jambo lake lolote ambalo atalifanya kisha eti liende patupu asilipwe ama lisiwe na faida kwake ya kuwa ajifanyie tu mambo kisha hayo mambo mwishowe yamalizike bila yeye kupata faida yote na hata bila ya jamii na watu wengine pia kufaidika na alichokifanya sawa sawa hilo jambo ambalo amelifanya liwe asili yake ni ibada ama hata kama asili yake si ibada ni jambo katika mambo ambayo ni ya kimaisha jambo limempata katika maisha yake limemtokea katika maisha basi yeye atakuwa jambo hilo ni jambo ambalo hatokosa faida yake baada ya atapata faida ni sawa na mtende kwa mtende miti mingine unaweza kupata mti una majani mengi na ile majani husaidia mti ufanya paka mtu upate kivuli na kile kivuli kwa mti huwa seti kinasaidia tuwali wenye kuja chini kile kivuli ambao ni na wanyama ili angalau wajikinge na jua bali atakile kivuli kivuliusaidia mtu wenyewe kwa kuwa ufanya paka yale maji ambayo yatakuwa chini ule mtu ya ule mti yasikauke haraka ule mti utakaa kwa muda mrefu bila kuitajia maji mengine tofauti na mtukiwa hauna majani jua tapiga yale maji ndelioko pale chini atakauka na mtu takuwa umekosa maji utakuwa unezo unaweza kwa haraka lakini pia utapata kuwa sasa mti pamoja na hivyo ufiki wakati ile majani akakauka ya akakauka yakauka anguka imani kwa sabi ya kuwa yame nyauka kwa hivyo akakauka yenyewe yakaanguka ama ni kwa sabi ya kule mti umekosa maji kwa hivyo sasa majani pia nakosa maji ndio Ya kaanza yanguke ya anguke hivu Asa pata kuwa Ule mtu mbakia bila majani Au majani yake ya mpungua mikuwa ni machache Ya mikuwa, ni machache Kuvuka ule mtu sasna haufaidiki na majani yake licha kuwa ulikuwa nao Asa iyo ni na mtu wa mtende utabakia na majani yake hivyo hivyo Labda tu atokewa kutokea mwanadamu kati katea ayu majani Kwa kusudi lakini si majani yanguke yenyewe hapana kwa ujumla ni kuwa hii inaonyesha kuwa Muislam anatakiwa awe hivyo awe ni mtu ambaye atajitahidi katika maisha yake asipitwe na jambo ambalo jambo lile alikuwa ana, analo na kisha mwisho aitana ajali kose ima kwa sababu ya kuwa sasa ameshindwa kulifanya kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipo kuwa nazumzia kuhusu fabla ya kuswali, swali ya usiku mtumakasema alataku mithila fulani anusiu mfano wa fulani kana ya kuhumu thumma taraka alikuwa kisama usiku kisha akahacha kufumumi na fai kuwa hibu ya kuwa leo unaibada hii mara kesho kana kuwa hauna mshayi yacha sawa na mti ambo leo na majani haya kesho ukiju pata kwao majani na shanguka Hayabu. Muislamu leo unafanya jambo hili laheri na la manufa na kesho kufanya lakini mwisho unaliacha bila sababu yote isipokuwa ni uvivu ama shetani ama vishaji vingine. Kwa hiyo inatakiwa Muislamu ikiwa umeshikamana na jambo shikamana lalo. Na, na madamu jambo lile ni basi lile ni la kudumu. Na ndio vile hadithi ya Mtume inasema. Hili lipokea Aisha Yakua kuwa ahabul a'mali ila lallahi aduamu Wa inqalla. Ani amal amboni ni boro zaidi. Misilama na kuifanya kuwa Allah. Nili amal ambo yenye kudumu. Hata kama amal itakuwa nini? Nichache. Kuliko amal ambayo itakuwa nafanya nyingi. Lakin saile amal inakuwa ni amda Kisha mushina nafanyaji. Unabakia bila ile amal. Sawa nini, nini namiti ambayo itakuwa na majani mingi. Lakini kufumba na kufumbua ili majani nito Yameshia anguka yote mtu mbakia bila, bila majani kwa kuwa kama mtende Ambao unapata kuwa unabakia vile vile na majani yake na wepi pia unabakia na amali zako unadumu nazo kwa muda wote ambao utakua Allah mpaka ufe katika hali ya kuwa bado unaendelea kufanya hizo amali Alimuhimu muhimu hii hadithi inahimiza watu na waislamu kubakia na matendo mema ambayo wanayafanya na wala wasiaache. Kukule kwa kule kuachana na mema ambayo ulikuwa unafanya mfano wako, mfano ule mti ambao una majani na mwishale majani akaja yakaanguka mtu kabakia hivyo hivyo. ima bila majani kabisa ama yakabakia majani machache na mengine meshanguka Jeje? Sasa miongoni kwa sababu ambazo zinasaidia muslamu mpaka adumu na matendo amba nafanya ambu ni mema Jambo la kwanza kabisa ni ikhlas ikhlasi na kusaidia zaidi unafanya jambo ile ikhlasi inakufanya mpaka usiashi jambu lile kinyumi na ria ria inakufanya mpaka usidumu na jambo. unafanya kwa ajili ya watu ama kwa ajili ya kusifiwa ni kwa sababu yule ambaye unafanya kwa ajili yake wakati atakapokuwa hayupo utakataa kufanya au utaacha kufanya lile kwa sababu gani ile sababu ime undoka sababu tunaambiwa kuwa hakuna swala nzito kwa nafik zaidi ya swala ya Isha na swala ya asubuhi kwa nini kwa sababu ya kuwa hao wana swali na hausa saa akilizao zinatuma kuwa nikienda asubuhi na, na ile giza nani na watu wa Isha saa na giza hili kwa wacha nenda mchana watu kiniwana ndi wajua kweli mashallah misi kido wa kusali koso nafata kila kini mtu mba nafanya klasi adakujo katuote jambo la kwanza hiyo jambo la pili ambo la msaidi mtu kudumu na amal njema ni ufanye amal kuanzia chini saizi yako walusia nziye juu ambo zaidi ya wezo anamanisha kuwa mfano kama ni swala <clears throat> na hapa tunakusudia zile ibada za sunna za farathi hakuna ndogo na chache ni kufanya hile hile lakit na maisha matala kama ibada ya swala sasa zile swala za sunna unapuanza kujitahidi kusuali sule za sunna mfano kama swala ya usiku usiamuki usiku kusuali tarawe suki ya kwanza tinu kusuali tarawe ila mbubo tunasuali siku za madhani mta kusuali na juzunzima mismama Utasimama hivyo, mashallah, na suki ya pili, ukianza kufikiria jana, aa, na kuambia hata hile kitanda wezu shuka. Kifikiria hatu hivi, ani mwili unachoka wenyewe. Mwili unakuambia kuwa tafadhali kabisa, usinipeleke huko. Jana nilijiwa kabisa, nicho hisi, nicho kisikia huko. Hani kila kiungo kina kuambia tafadhali hizu leo Kwa nini? Kwa sabi ya kuwa umefanya jambo ambalo nizaidi ya uwezo Kwa ya uwezo wako na uwezo Kwa ukitaka udumu na hiyo amali ya kusimumu usiku anza na raka tatu. Hatu ukiona kwa bado nyingi, sali moja. Mpaku utakapoona kuasa ile moja imeshe ingia katika uwezo wako na uwezo nyepesi asa ungeza za hiko tatu. Dumu nazo, mpaku uone kuasa, asa hivo uende kido kidogo, step by step yende bora zaidi na hiyo ibada hizi ni mfano wa mazoezi kwa wale ambao wanajua mambo ya mazoezi pia wanajua kile ambacho naongea yani ukitaka kufanya mazoezi alafu kimbia siku ya pili ile siku ya kwanza fanya kabisa kama mtaji fanya kabisa mpaka utashangaa kwa eh na huna kisha baadaye nini ni kwa sababu baada ya hapo uende ugige sasa alafu upumziki uone vile viungo vitakuwa vina pumua na vinauma na una kijikanda na hata kusimama kutembea pia unashindwa mwanake kisha tisikia pili na, na mweza kwa vipi twende mazoezi wana kama utenda simaangalia samani kidogo nasikia siko sababu viungo vyote vinaalamika sasa mara nyingi hata walimu wa mazoezi wanapoanza na wale ambundu mwanzo wao wa kuwafanya mazoezi wao wanawaambia tafadhali fanyeni alafu hapo ni mwisho ni kidogo hivyo lakini kwa vile mtu na mraili ya nesha kwa taka nendelehe kwa mabia apana, kesho note nendelea kilogu lakini leo hapo atosha. tusha kwa nini? kwa sabi wa kugia hawa atalewa nendelea kwa sababu wa huyu akisema hui kesho atashundu wa itakuwa mshuwe ataitisha nini? penikila, marwebo hayo, nendelewa na mingine yote na mshuwe ata naeza kashikuwa na homo Hasa, ibada pia yatakiwa iende hivyo ya kuwa kidogo kwa kidogo kwa kidogo na kusaidia ni kudumu nayo. Na kwa kila ukiendelea unapanda juu kidogo kidogo. Hiyo ni hatua pili ambayo kusaidia, kudumu na ibada. Hatua ya tatu <coughs> ambayo inasaidia Muislamu kudumu na ibada ni kujitahidi kubalance ibada. Kubalance ibada. Na hii na kusaidia kwa sababu nini? Ya kuwa ibada zote Bila kufanya moja na ingine kutuifanya Kubalansi ibada Kwa kuwa Usifanya mpaka Hii ibada Uifanya paki chukue mahala pa ibada ingine Amu ufanya hii Zaidi kiasi chukue muda Na nafasi ya ibada ingine Ha sita kufanya mpaka ni Utafanya zingine Na zingine utashuna kufanya Kwa sababia kuwa muda umechukuliwa na nyingine mabapo zote ilikuwa ni saudu fanye kwa pamoja kwa hivyo mfano mzuri ni kuwa ibada ya swala swala ni ibada lakini sasa ukisema kuwa ukiingia msikitini waruhusiwe kuswali mfano umeingia msikitini eh asubui unaliso kuswali kapsa mpaka uli wakati wakua juwa lichomoze yunizo wafumzia kidogo natalibia kuchomoza yunizo wafumziki kisha pia bada jio kuchomoza na kiwango uchamkuki tinu unilea kuswali unizo kilea paka dhuri tina baada dhuri tinu kilea nini paka lasira ya rusiwa kwa sabugani zanyituwa suni na muthulaka anasuna ambazo zimeachwa wazi unaswali kwa kiwango uchaguzoku Lakini sasa swali ni hili. Ukisema kuwa uswali muda wote utumie kwa swala, Hiyo ni ibada. Bila ya kuweka kiwango cha kuwa angalau ni swali kidogo kisha nichukue muda mwingine nikatimie kwa ibada nyingine. Ina maana kuwa vikao vya elimu ambapo ilikuwa inatakiwa leo pia uje na hivi ni ibada kusome. Sasa yuyu kufanya ibada hii. Ama amefanya leo kesha na shindwa wawakulizwa kweli wapi ammelikuwa na kiswali. sawa, kuswali ni ibada lakini kweli swala hiyo ikufanya mpako shindwa kusoma hapana. kosa ili ufanya ile ibada na pia huiifanye ni uba. ujio kuwa hiim wake na kiwango chake na hii pia muda wake na kio chake na pia ibaada yake na kiwango chake. Nado sababu kuna sohabu anaitwa Abu Darda. Wewe ni katika masahaba mbua likuwa napenda sana kwa mbubu alewa mke sasa hee kwa sambia kupenda ibada akawa hata mshuliki mke mchana yamefunga usiku ya misama ni kiamu maisha haki hasa mpaka mke wake akashangasa hapa ndo santa fanyaji nujia mke huwa anapenda akifanya badi ya mambo haone kuwa faida nafaida mfana majipamba hasa mwake mashalame mwona anafurika na hivi alijipamba anammsifu kidogo na hivi na hivi na, na kisha baada mapambo yanamvutia mume wake lakini Abdarda hata hana shughuli kabisa mpaka mshemu mkewe akajiwachilia kabisa hivyo akaoaje shughulishi na siji mapambo kujivaba vizuri siji ah nasema tu basi acha hivi sasa haya mambo kwa nani na mwenyewe hana ta shughuli na mimi sasa yabdarda alikuwa ndugu yake Salman al-Farisi mtume aliwapa aliwafanyia na iluunganisha pamoja. Wakatu wa ile muakati baina alanswara ilu al mahajirini. Wa? Wakatu wa mwanzu mwanzu wafanya hijra. Sasa siku mwoja usalman akamutembeda ndugi yaki ya mudarda. Akapata mkewe katika ile hali ambayo sinzuru. Akamuliza mbono kwa hivyo, Akasema ni kwa vile ndugi yaku hata hanishuguliki. Asaminu kuwana kwanini jishugulishi. Pia nchashkietu hivi. Sasa akasema okay, Wacha basi ni mgonji buda rudi aliporudi sasa naje yule mke ajishughulishi na ofisi ajishughulishi na kupinza nyumba ajishughulishi na kwa sababu utapika nani wale na huyu amefunga na kisha baadaye ajishughulishi na usafi kwa sababu utajisafisha ili angalau ujiweke tayari kwa nani na huyu mwenyewe hana shughuli usiku akifika na kiamu leni sasa buda dakarudi atofika akapata ametimloa na ndugu yake salmani akamwambia mke wewe ebu anda chakula kwa sababu ni mgeni ili angalau nini Tumoneshe ikramu. Alipeletocha chakula Abu Dada. Abu Dada kama ambia. Eh, Salman. Salman haka ambia Ndugi kuwa misili. Kwa nini? Nijima sabadu waki kipendana kikweli kweli. Sile mza mza kuwa. Ile kuwa karibu. Lakini mza kisima kuwa sante. Kwa mwini nasima kuwa atafadhali pia. <laughs> si hiyo Njia kuna wakati mgini wanivu. Namambia vipi. Karibu. Na ile karibu ya kuwa nini? Ania a. Nenda zako. Elewa. <coughs> Mm. kuna kuna karibuni mtu anaweza kukaribia. Ana ukakasika mpaka utakutana kumwambia angalia bwana huko nielewa mimi niko na maanisha nini? Aliye <laughs> karibu ya Kiswahili ile yakuwa nenda. Sasa Abu Daud dha kasikia dhiki. Mbona nimkaribishe ndugu yangu? Kisha akataki kula. Na mimi kweli napenda ani nimkimlimu angalau pia nini? Ni pale thawabu za kumkarimu mgeni na ndugu yangu Sasa le li jambo likawa alikumfresha. Akamuliza Abu Daud kwa nini Abu Dada Kamuliza Salman kwa nina utaki ukula kwa nini ikiwa utaka pia baso wepia ukula wepia ule kwa nina maana kuwa haubunje saumu ale kabidi ule kwa bila anapenda ikramu na ndugu yake na nini kabidi afanya hiva akavunja saumu na inarusi mtu kubunja saumu ya suna na ukala kwa sabu moja maingine haina madam jyoti alimutatoyu wa miuru nafsi tasa kisha Salimana kabakia pale pale mpaka usiku ufika usiku wakala kula vizuri wakalala mpulala mara kidogo tuibi abu dadana nchako wa muka ili anzo kuswala kusabu mkia wali kwa muambia waha yondio kwa hidaki Salimana kambia ngali atulia aya wakatulia tina kidogo tina nchako wa muka tina kambia ngali atulia tina hivu hivu mpaki kafika hile thulu thiamushu Juhusiku Juhusiku Juhusika nini Salman kasima saa Saindu wakati wakamuka Satu wakamuka Kisho kuswali Bahada kuswali Kisho Salman Akanza kumpa mwenzaki mawaida Akanza kumpa mwenzaki mawaida Akanza kumpa mwenzaki mawaida Inna lirabdika alaika haku Juhu kuwa mula wako Wa inna linafsika alaika haku Na nafsiyako pia inahaki juyako upe muzishe na pia wa inna li ahlika alayka haqq na pia jua kwa mkeo na familia pia ina haki ambayo lazima utekeleze haki fa aati kulli dhi haqqin haqqan kila mwenye haki haki yake hii ni maana yake nini tunafundishwa kubalance mambo kwa sababu kule kumshughulikia mkeo ni ibada hiyo kule ku nafsi yako pia ibada Lakini pia kule kumabudu Allah kwa hizi ibada ambazo ni wajibati pia ni ibada ambazo za kila siku. Sasa usifanya jambo liyakuzio kufanya jambo lingine. Sasa ni kubalance mambo. Hihili nafanya paka mambo yaende pamoja na usiju kuhacha jambo Kusimizio unajua mili siku kuhacha kubala lakini kwa sabu liyakua nafanya jambu lingine. La. Hali mambo yote uya balance na ndobora zaidi kwa musilamu Lakini jambo lingine mbo pia la muslimu, kudumu na amal. <coughs> ni ikiwa ni amal ambayo Yarusiwa kuifanya kwa company Ani kwa pamoja basi ni vizuri uifanye kwa pamoja kuliko kuifanya peke yako hasa mtuma anasema inama yakulu adhibu minal mi alqasi, alqasi bomoitu mara nyingi huwa anamla yule mbuzi na yule ambaye amejitenga ama ni kondoo ambaye iko peke yake lakini ukiwa pamoja na wenzako anakuwa si rahisi aliwe na nini naomba mwitu asa hivyo hivyo pia hasa hii ndio mmoja katika faida za swala za jamaa mfano ukiwa na swali kwa swala jamaa na na swali na ndugu zako na wakati wa swala ukifika mnanamana mnaenda ile jambo linakufanya mpaka udumu na ile swala Kwanini? kwa nini kwa ya kuwa kila unapo hisi uvivu mwenzako anakupa morali twende bana hivyo na kile ukisahau nakumbushwa lakini sala kama utakuwa ni peke yako ukisawa atakukumbusha nani ukishikwa na uvivu atakukupa madharini nani na kisha ndio kwa mara nyingi wanawake wazito kuswali kwa sababu ya kuwa jima ni pekee yake ama iko huko lakini wanaume ndotapata kuwa nini jambo hili saa akiwa anachukulia kwa uzito wake ya kuwa na swali kwa jamaa na akajitahidi ivo basi wala mzibishia umfanya nini adumu na hiyo amali na pia ibada kama ya som kwa napata kuwa ni zaidi mtu kujitahidi kufunga Ramadhani Hata kama una unaudhuru, lakini ili udhuri ikawa, si udhuri ya lazima. Basa fadhali uyi, si tumia ili udhuri, uyi kufunga hivyo hivyo. Kuli u kusima kuwa, munu kwa vile, ni msafiri, basa mnisifungi. Na kumbe safari yako ni safari ambao unezu kafunga. Lakini na sima tufuma ni kweli, rusa iyo. Lakini swali ni kuwa je, kule kufunga wakati wa ramadhani na watuoto mufunga. Ni sawa na kufunga peki yako kati ya kuwa sawa yako, si sawa. Napata kuwa nini unaweza kasema kwa acha nitafunga kesho unaweza funga kesukutu mshiu unapata kama na madhani ndio inakaribia na, na sahihi kuna watu ambao kwa hivyo na baada ya kufunga ramadhani liupita. kwa nini kwa sabi ya kuwa walishindwa kufunga pamoja na kwa jambo kufanya kwa pamoja huwa ni bora zaidi ikiwa jambo hilo darusiwa kufanya kwa pamoja kuliko jambo hilo hilo alafu ulifanye peke yako hata kama litakubaliwa kwa sababu napata kuwa mfano katika kusoma Uwa, tunahimizwa kusuma kwa pamoja Ile inasaidia zaidi Kuliko kusuma pekiyako Kwa sabi yanini Kwa sabi kusuma pekiyako Mwisho utapata kuhu kusinzia kusunzia Mwisho mechoka Mara, kuna sikiu vivu Ile wacha nasusume, itasuma badai Lakini kuona mwenzako, kidogo muna piana morali Na unakazana ah, Kini mwena mimi choke na mwenzango bada nabidi Kwa sabi minji kaza hivu Kwa sunapata kuwa, ani kidogo unakuwa Na fadhali kuliko kuhu pekiyako Kuna dhani mambahaya janilleka Allahu alam Subhanakallahumma allahumma rabbana bihamdik shalla illa illa anta astaghfiru wa